Сиплеться світло сонця над пусткою, як завжди. Пройшло кілька днів, жорстоких, в стані півіснування. Кони накінчились, і підступав давній страх. Всі в хаті, почавши про щось говорити, скоро зводили мову на різний харч і хліб. Зродилась думка. Вийти далі в степ, позаглядати в землі, чи, лини, чи немає дрібного звіра на поживу. Знов синок просить, і я степ. Куди тобі? Он який кашлі, сказала мати, сиди тихо, як Оленка. Порожніми вулицями похилив Мирон Данилович до колгостного. Що там робиться? В полі протряхло. Декотрі горбики на околиці обсохли. На один з них приник подорожній, відчувши неміч у грудях. Віддихав трохи і дивиться. Наскочив на нього найближчий наглядач. «Ей, ти, геть заколгосну на жутам і здихай, бо хто прибиратиме?» Мирон Данилович відійшов далі. Знов ліг і дивиться, як роблять здоровіші дядьки. Вони бредуть у грудьському салі, землі з холодною водою і беруть жменями зерно з шанюк. Коли махнуть рукою, висіваючи його, то самі хитаються і мало не падають. Знесилені від голоду. Крайні два, недалеко від Катранника, поговорили між собою стиха і почали набирати зерна в рот, жувати його, щоб хоч трохи підкріпитись. Наглядач побачив, що як вони жують, чинив крик. Крадіжники! Хто візьме зерна в рот, зразу відправлю в суд, дедуть десять років тайги за злодійство проти соціалістичної власності. Там сніг і привалить. Ходячи між дядьками, дозорець весь час пельнує їхніх ротів, щоб ніхто зернини туди не вкинув. На одного сіяча як загримає, «Щого руку до рота тягнеш?» Коли він відійшов далі, то крайні дядьки в усаті, як більшість на полі, знову пошепотіли між собою і почали дуже широко розмакувати руками. Сіючи, нехай і в рот за добрим заходом залетить. Один зовсім тихо порадив сусідові, Челепі дужче розводьте, щоб вуса зернину не задержували. За ними інші стали сіяти з більшим розмахом і жувати, коли дещо від жменів скакувало в рот. е, -е вони теж хліба не бачать. Недовго ж сирим зерном жити. Засіють, і кінець, як нам. Катранник підвівся, переселюючи ваготу в томи, що заливала свідомість. Віддалився від колгосної межі, але скоро недобре йому. Трактор, годівши, проїжджав близько, на оренку, і знов диво. Однією рукою водій стернує, а другою швидко подає собі в рот соняшникове насіння, луза його і випльовує лушпиння набік. Стишує хід, оглядається на дозорця, після чого попереджує катранника, приглушуючи голос. Другий раз заїжджатиму, сипну насіння. Нам на снідання видано, а ви зберіть, аби уповноважений не вгледів, бо і в мене відніме. Сипнув тракторист, як обіцяв. Тоді Мирон Данилович, зібравши, полузав трохи і підкріпився. Решту зібраного, як скарбець, тримав собі в кишені. Крик почув і думав то на нього. Але оглянувшися, побачив. Дозорець павлік довгокостого і пригорбленого дядька в пожмаканому картузі, який віддувався по окраю. Покликав наглядати свого напарника, показуючи йому вгору на дядьків картуз, сіпався і аж заходився, так ганив. Примусили дядька нахилити голову і зняти картуз, що в ньому була пригоршня зерна. Ведений до правління Дядько знесилено переставляв розпухлі ноги, обмотені рамтям. «О і гляди!» – здивувався Катраник на дядька. «То ж партійний!» «Година!» «Тепер замкнуть!» «Не було зловтіхи ніякої, тільки чудно!» «Бо сільські привладники йдуть під колесо, що самі розкрутили!» Степ теплішав. Вогкий вітер нісся океанськими хвилями, за якими крізь синювату намітку далечини мріли неорані простори, там повно хаврашиних нірок.